ואדוני אמר אל אחיהו, הנה אשת ירבעם באה לדרוש דבר מעמך אל בנף כי חולהו, כזו וכזה תדבר אליה, והיא חבואה והיא מתנקרה. ויהי כשמוע אחיהו את כל רגליה באה בפתח, ויאמר,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 ולא היית כעבדי דוד אשר שמר מצוותי ואשר הלך אחרי בכל לבבו לעשות רק הישר בעיני. ותרע לעשות מכל אשר היו לפניך ותלך ותעשה לך אלוהים אחרים ומסכות להכעיסני ואותי השלכת אחרי גבך. לכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם, והכרתתי לירבעם משתין בקיר, עצור ועזוב בישראל, ופיערתי אחרי בית ירבעם, כאשר יבער הגלל עד תומו. המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמים, כי אדוני דיבר.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 והקים אדוני לו לא מלך על ישראל, אשר יכרית את בית ירבעם זה היום ומגמעתה. והיכה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם, וזרם מעבר לנהר, יען אשר עשו את אשריהם מכעיסים את אדוני. וייתן את ישראל בגלל חטות ירבעם אשר חטא ואשר החטא את ישראל. ותקום אשת ירבעם ותלך ותבוא תרצאת, היא באה בסף הבית והנער מת. ויקברו אותו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 ושם אמו נעמה העמונית. ויעש יהודה הרע בעיני אדוני, ויקנאו אותו מכל אשר עשו אבותם, בחטטותם אשר חטאו. ויבנו גם המה להם במות ומצבות באשירים, על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן.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 נעמה העמונית, וימלוך אבי ים בנו תחתיו.